і йому, і його товаришам. Два роки він не чув голосу близьких людей і музики, та й нерви були вимучені тюрмою. А тепер комуніст, сексотосназ, друг дев'ятого, в доброму здоров'ї, і чого раптом розпис. Він знизав плечима, випростився і весело заговорив до Олени Вікторівни. Вона так само пильно і непомітно зіркаючи на нього відповіла теж весело і майже безжурно. Та от знову, дивлячись у вікно на знайомі давні давні картини, він потроху почав затихати і зовсім замовк. А хтось за нього знову не думав, а якось бездумно дивувався і питався, та невже справді це Україна? Невже це той загублений, заборонений рай, де було колись щось невимовно ніжне, запашне, хвилююче, рідне, рідне, і невже він справді їде туди? І тільки тепер якось одразу виразно побачилось йому, що він за всі ці 15 років ніколи не допускав до себе от такої, як тепер, уяви України. Вона була в ньому заборонена ним самим. Вона була замкнена, небезпечна, ворожа всьому його новому існуванню після отої катастрофи з Марком. І раптом йому, невідомо як і через що, виринулась під свідомості картина – Маріїнсько-Благовіщенська вулиця, ранній ранок, троє жандармів і він посеред них. Вони садовлять його у тюремну карету, а на тротуарі стоїть якийсь сільський хлопець із розрізаним жовто-гарячим кавуном у руці і злякано роз'явленим ротом, спрямованим на жандармів. Чого не цей маленький епізод, цей хлопець і кавун? Але за цим друга картина, липень, поле, Паперовий сухий шелест вівса, фіолетові колючі чашечки-келешки будяка, Овес рябий, як лице у віспі, а там далі по чуби труби копиць сіна, Баньки конячого гною у коліях межі, тві дроти, як нотні лінії без нот, І пекуче-пекуче сонце а за цими картинами почали розсотуватись інші та інші, не наче розірвався мішок, у якому їх було затиснено, і вони тепер одна по одній вислизували і вислизували. Щоб спинити їх, він затикав дірку поглядами на богиню, розповіданнями, навіть легесеньким флістом, але на біду сама богиня, чи то навмисне, чи ні, почала ту дірку розривати своїми запитаннями, з якої він області, України, а чи любить він українські пісні? А чи любить він запах конопелю, леваді? А чи і так без кінця? І за кожним запитанням знову набігала болюча солодка хвиля. І сексоттос нас робився маленьким-маленьким. Це було і смішно, і глупо, але ні сексот, ні член Верховної Ради, ні навіть друг дев'ятого з тим ідіотством уже не могли боротися. Це була якась просто фізіологія, як, наприклад, зга в пустелі, з якою ніякими філософствуваннями, умовляннями, соромляннями, загрозами ніякі комуністи, сексоти і члени Верховних Рад нічого вдіяти не можуть. І коли вони надвечір під'їздили до Києва і здалеку так само заблищали проти вечірнього сонця вікна високих будинків, як вони блищали років двадцять тому. Степана Петровича вибухла така ніжність, що він ухопив руку Олени Вікторівни і покрив її потілунками. Вона другою рукою ніжно гладила його волосся і чудно, не то сумно, не то зворушено посміхалася. Розділ сьомий. Миколі Сидоровичу Білугіну випав Іваненківський день. Спочатку з самого ранку несподівано, без ніякого запрошення сам собою, Заявився Євген Іваненко. Микола Сидорович був так здивований і зацікавлений, що навіть недовго примусив чекати попа у чекальній кабінці. Бідний Піп, видно, був такий схвильований, що спочатку навіть не міг говорити. Він весь час якоюсь синенькою ганчіркою замість хусточки витирав червоне ржаве лице, і очі його злякано, витріщено – не відривались од начальника, а нижня губа безпорадно мокро звисала. Щоб підбадьорити його і показати, що в ньому, білугіну, нічого страшного нема, він запропонував Іваненкові цигарку. Той тремтячими пальцями взяв її і покірно, невміло закурив, хоча сам тютюну ніколи не вживав.